Në këtë cikël të ri do të kemi para syh një temë krejt tjetër. Mënyrën se si të tutillemi ne me të tjerët në rrugën drejt Allahut. E nisim ciklin ton të ri me temën e moralit. Cili është morali? Cili është ai morali që ne duhet të përzihemi në këtë kohë ku kanë ndryshuar peshorat. Peshorat kanë marrë drejtime të kundërta. Nga ku buron, cila është garancia e moralit që ne duhet të mbështeshemi në rrugën ton drejt Allahut? Këto pytje dhe të tjera, se që kanë etur të parë tanë me moralin e tyre në rrugën dritë Allahot, i vazhdojmë me hoxën në bisedën tonë. Hoxë mbashëmë në mrisë ardhjen, jemi në ciklin e rritë e emisionit rrugën dritë Allahot me institutje të re. E kemi nisur dhe vendosëm të flasim për moralin. Nga duhet bërë e moralion. Lëtë i kjo pytja e par hoxë, mas mrisë ardhjes. Bismillahirrahmanirrahim, Allah në falenderojnë për gjithatë mire që në ka dhenë, luës me Allah të në bëndë garantë të ti falenderojnë në salaudatër të të bekimit të zotit qofrimi Muhammedin sallallahu alai sallam, familjën të shroker dhe të gjithë ata që i ndihjnë këtë rukë, dhirë ndihjnë në fundë të kësë i bote. Tema që po e trajtojmë sonë të zbashkullenderojnë mendej që është një tem që përbën një krizë globale dhe që njerëzit u kanë tin as një herë men kriz për ndonjë gjë se që janë sot përball kësaj teme. Në anë tjetër, përpjekjet për të tekalu këtë kriz, ose janë drejtëm të gabuar, ose janë shumë të vogël të zbehta e që të gjitha këto sqetsojnë në mos më dha çdo njerëz i cili e din vlerën e mëdha të kësaj teme. Janë munduar të kaluaran edhe sot ka studime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 Se të gjithë të tretime që jam bërë kështu e teme, kanë arë pothuajse, kanë arë pothuajse të dirë të një përfundemi rëndësëshëm se moralin njëriut, veprimet e ti të jashtë me sqillëja ti, borën nga bindje e brendshme. Ajo që e menajan moralin njëriut, është ajo në qëfar aja rejtë të besanë. Prandaj, për ajo të së më e fuqeshme, është në djene e besimit e ti, dhe para asa men kontrole kon njeriu besimi i tij para asaj edhe do të jetë në rregull morality i tij. Do në jashmja bëron nga arbratmë. Gjithsesi, ka një rregull i përgjithshëm. Gjithsesi, i të gjithëve që mësonë sot në shkollën në për, për fakultete kudo qofshin. Edhe pse normalisht tash trajtimet bashkëore e kanë materializuar në most more që mm. për përshtatur Apo, si të përshtatur pragmatizmem të dytur. Apo sa fakt që të thotë morali më tepër është interes se ç'është vlerë. A sepse jo çdokush në silksho, po ata që në interesu për moralin e kanë silksho. Si interes më tjepër. Për ndaj edhe sot, për shambull, e, ne kërë të flesin për moralin, zakonisht e, në silen shembun nga vota përrendimore, sa ata, për shambull, e mbojnë fjallën, ata jenë të kujdes shumë në silët e tyre, ata, për shambull, e krymë punën si duhet, nërsa muslimant nuk dalin fjallë, do tëtë mundu në si të në impononën si shembun. Mirë po,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 kuptimi pragmatik të ngurtë të interesit të saktuar. A është ky edhe njëjtë tek Islami, padyshim se jo. Muslimani nuk është i sjellshëm, as nuk është i moralshëm ë sipas kuptimit pragmatik për interes të saktuar. Jo, përkët i ai imponon besimin në Zotin që ka besuar. Burimi jonë është besimi në Allah. Andaj sa hadith e pejgamberit sasallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhihi ma yuhibbu nafsihi. Do ka besuar askush për Juve.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 dhet shërbësi modeli për kryer dhe komplet për të gjithë njerëzit, të gjitha asqë temporalet është Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Sallallahu alaihi dhe sallam. Atë më këgë garantë hyjnore që profeti jonë Sallallahu alaihi dhe sallam ka moralin më të lartë, ku bota sot më shumë se zhëgjë, ne si muslimanë kemi nevojë për të model. Garancia si zakonisht na vjen themi që ne themi që ky person shumë i mirë mundet që ky person mbas kësaj dëshmie mos ti përbahet s'aj mirësie ose kësaj cilësie apo kë, ti garantoj që kemi dhënë. Ndodh kjo në modelin ton Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, apo të ka qenë shembull sa so ishte i gjallë dhe çdo veprim i tij që e bënte me njerëzit kontrollohej dhe monitorohej nga Zoti i Gjithësisë. Edhe nganjëherë kur ndodhte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 Kurejva, elitën e Kurejve. Në pejgamberisë e Sofian Kristefrikse po ushvendos nga kjo mohabet që ti jep të përgjithë të verbrët, ata do të iknin. Dhe ishte vetëm dëshira që ata të kthyeshin, jo Sop. për të neçmuqët, megjithatë Allahu xhallahu ta ktheu nga ky. Atë ky është i pastërt. Ky duhet të jet ai që është në qendër të vëmendjes së ndër. Andaj edhe ata so ishte gjallë. So ishte gjallë Allahu xhallahu wa'ala e plëtson të moral në pejgamberi sasën, so dheri sa... So, Me të vërtit, në gjitha aspekt është model. e modell. Pas dikës e pejgamberi so, sallallahu sallam, sallallahu sallam. beti jetëa ati libere hapur, që njerëzën gjithmonë kanë mundësi të alzojnë këtë libere. Jeta e asë një njeri unë botë, dhe ne e sfidojmë, gjitha kenë bi faqen e tokës. Jeta e asë një njeri unë tokë, kush do qoftaj?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 Por dhe Allahu xhelleu veala nuk kontestoj vendimin i tij. Asy kurse Allahu xhelleu veala ma yubaddalu el qaulu ladai wama ana bi dhallamin lil abid. Çka un nuk e ndroj fjalën. Por fakti që nuk e ndroj fjalën e qëndrimit, nuk do të thosë se i bëj dikujt padresi. Ne mund të më nganer për shkakun të marrni çdrim. Nuk e ndroj fjalën tim. Por çdrimi im, këtë fjalë mund të bëj padresi. Allahu xhelleu veala do të nuk e dëshoi fjalën kur gjykoj për të qenë sërt i mirë në petin mirë dhe kjo gjekim nuk është në logarita askuj teter nuk i bëj pa të reski askuj pra dhe je ja laur kërta se është në shkallan më të llort e moralit dhe aj është modeli jonë në këtë drejtim aj ekshtu mbetet në kjo është garantë se nuk mund të shfaqet pas ti as një alternativ teter që mund të zëvënsej këtë model që nëjemi të obliguar të ndjekim në këtë rashën në gjitha rashët tira që zote Gjellon në ka oblig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 të verzionit apo të kodeksit moral që islami a ofran njerëzimet. Dhe themi se besimin Allah në zogjel si bërim dhe motiv dhe stimulim ndërsa si model pejgamberi sallallahu sallam so, so. dhe kjo mbet e pa kontestushme dhe kjo mbet e pa ndryshushme dhe nje sfidojm dhe mbe, sfida mbetit e gjall që të kontestohet kjo dhe endë nuk mund të kontestohet. Ndërsa kër të kalojm në anën tjetër të rrugës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 Pastaj popujt e pegan barva. Kan marr kat më sem kat moral, gja pegan bartiunë. Por nuk e kanë përcjellur komplet se kanë marr. Ka shku duk u zbe. Për hmm. shembull e kanë marr bujarin, por pastaj kanë cunguar. E kanë përshtatur me tikë traditatë aty na kështu morët. Andaj ka pas tradit. Ka pas duatë bujari. Po janë. Ka jo. pas dëshmëri, ka pas nikpici, por ju e kanë kompletuar. Jo nga gjithëtanë e kompletuar. Andaj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 Të shpeshe të gjithëso njerë dhe pa dresija e qëfar kërkënaj. Edhëpse e kërkënajë më ndresis. në në në në në në në në në në në në në në mund tjetë, të ka rabët e vjetër, për shambull, në kune pega mirës, salam. Vale, Trimria është vlerë, guzimi është vlerë, mirë po a e kanë interpretu praktikisht si duhet të rabët këtë, ka posë i shpeshe rrë dhe dëmën këtë rrafë. Ata, për shambull, për shambull, nga trembria e madhe që kanë pasë dhe nga gatishmëria për luftë, se gjithpun janë bugati për luftë, ka, që kanë etu për për të luftuar me fiste të tjera. Ataç var kanë bër. Vajzat i kanë boros për sogjalli. Na emer të çkafit, ashtu këto vajzë ushtirit në veçmëndë të kat, kjo s'bën luftë. Çka duhet? Një vajzë që nuk është fregatcakë mund ta mertur, mund ta merr ftyrën, ç'nderrohet dikon apo mamin ta vrojë s'artë çka kukat dukarit që trimi ka filluar me të kalon kupilen ato. Në ganiere për shembull guximi mund të kalon në mendim moshi. Ganiere për shembull bujaria mund të kalon në teprim. Në në në në në shpordorim. Mund të kalon gani në shpordorim. A do çfarë ka ka do të pegam bersa? Ka orth atë që ka qenë munguar të pëlqeson, ndërsa atë që ka qenë e tepruar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 sa askur skorkshtu askur saka bërë. Këtë. Ja askur askur saka bërë. E ti e merr për shembull një për kufizim ose koncept të një vlere të morale të për shembull që e ka promovuar Pegambërson, se gjithçka që shkruan ai është e artë. Okay. Nuk ka çfarë të as çfarë të mungojë azë. Bëhet mbetet standardi pas ndëshum dhën ditë të gjykimit. Për këtë të gjithë tire mund të shoqet. Ne sa filozofikë me pranore ka kanë vendosur një koncept saktuar, këtë te kanë rënëuara këtu më radha e ka plotësuar për sa bëtet pejgamber son ai që ka plusuar dhe çdo plusim pas pejgamber son është te kalim kufishat. Vërtet ndosë kjo e çrçon ato që thatë që në fillim thosh që më fillim, hot, shë, në shumë edhe perëndimi thrasin që kanë morale të mira, ndoshta kjo është për interes apo për diçka tjetër, anas do kthehemi në rregullat e feston do dëgjojmë që vërtet hy i kemi të plota, përveç pjesës dobishme që mund të kesh në, në bazë shoqërisë, po nga ajo ku buron del më pas edhe më plot si moral. Është më sinqert si moral. Kemi e të dhe apo kemi ato dallimet e procitimit apo jo? Padosh. Padosh. Mirat, në një nga fillimit të tuaj kam dëgjuar që Ibn Timia është një gatetar tani i njohur që gjithmonë i merreferuar në konceptet e tij të qartësimit të shëmbujve të kuranorë dhe profetike, thuan në një shprehje që ndoshta një nga shprehjet e Ibn Timia nuk e ka qjelluar për kollatona, ose musliman ndonjëherë ftojnë në të mirën dhe shohin të, të tjerë që janë immoral, por ata do të kenë më shumë se të tjerat.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 Muhammeden s.a. dhe një filmi të saktuar, a qëfarë bërë muslimat? Dalën, djegjen. Në shumis në vendëve për shamull. Djegjen, qëfarë djegjen? Djegjen pasu në tynë. Dë qonë dhe, qon dhe muslimat në thehen. Aste protestat dhonshme nuk kam për endim. Për shumë të dhejmë se si u a ka në thyj, e përse nuk banë këtë ndo dhe asa tja. Fëndaluar. Por flasun nga një aspekt logik. Çfar fajë keni ti këto Musliman? E cili ka çulluar dyçorin e tij vend e për të? Johë. Pse dijekë dyçorin e tij? Dë na dëm të veten ton. Pastaj policia që del me motorin është policia jona. E fivane, luftoi në mesveti me zveti, me me vendin ton, me me shtetin ton, për diçka që as e kemi buas ne as ata. E ka buqeti kurset. E pastaj vin fotot. Shikoj ç'o bëhet. Shikoj si dijekë këta. Apo na duam të të të të din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 asë, ne kem shumë këse të tjera. Ju jo që realisht është kështu. Po mungesa e menaxhimit në këtë drejtim na bën që të dalim të kundërtën e asaj që ka thënë Botimi i Rregullave. Atëherë me dëshminë e bën të mires dhe me përgjithsinë që ndoshta me këtë fjalën e të, të Hoxh, përgjithsi bim më tepër bimë sot, qoftë nga këto vende, qoftë nëpërmjet ekranit, të qartësojmë dhe më shumë për të stimuluar gjithë besimtarët që na dëgjojnë, ata që s'na dëgjojnë, por nëpërmjet këtyre vlera morale që ne kemi nga shumë më i mirë nga modeli më i mirë.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 Por parë që thimi të më dhënë, që është morali për të? Morali është sjelja e njërë jodë dhe mënyrën e tesë së ti. Morali, kuptojmë shumë gjona. Si do silesh në jetë, si do silesh në, në, në, në, në shdojnë moment të jetës tate. A të rëtimi më dojnë që morali është gjithit a jote? Më dhënë gjithit jetës më dhënë? Po, po, po. Mirë. Njërzit, a duhet jenë të gjithme të njëtë njëtë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 dohem tip për turist si musliman. Burimi i moralit do të bërohet nga hyjnorja apo merret nga nga njerëzit? Nga, nga hyjnorja. Nuk ka, nuk ka mundësi që të merret nga njerëzit. S'ka hiç tolerancë? Varet ç'kuptim, ç'a kupton për tolerancën. A mund marrim çik moralet nga njerëzit, su më thà po direkt në burimi nga nga hyjnorja? Po, hyjnorja është ajo që rregullon dhe njerëzit. Ai kupton. Hyjnorja është diçka më malës, e madhe se sa kë njerëzit. Kë njerëzit si da kuptosh? Çdonjëri e kupton moralin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 E dhe morali një është, por patëkësishtë, sot për ka, sidomos në kohët e sot në, morali, dhe më dhënë, pëjthuat moralë ati që së është moral, për dikishtë, dhe të gjithë flasin për moralin, sot. Mirë për si janë të njëjtë, dikush që qënë moral dishka tjetër, dikush dishka tjetër, morali një është për dikishtë. Ajta më të themë për shumë dhe qëka. Nëse në një popull, i moraliteti është i keshë, në dërsa në një popull tjetër mund të qëtë një bashketes dhe është kulturë. është moral, apo jo? Kjo për të për flasë, dhe më në në. Që njerëzit sot për po qëjnë po po moral dhe qëka që më përpara ishte i moralitet. Dhe brezat e tani shumë, dhe më thonë,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 kus kur s'ke turp vepron çka çka dëshironi. Një ose fjalë njerëzit ndoshta mund të thojnë diçka shumë ose fjalë shumë e madhe. Atë, më thën sipas asaj që më thuajë që morali është turpi. më krysesh turpi, por më thën do të ketë turp me këtë fjalë me dështoret profetit e sallallahu alejhi salam. Mirë, a e njerëzit e ngjet në moral sot? Morali po humb çdo ditës, po shkon drejt degradimit. Dhe kjo arsye madhore dhe kryesore është se pse njerëzit po ushien vetëm nga ara fizike, epshore, jo shpirtërore. Mirë, ku mendoni se zoti marrin burimet e moralit? Në në të gjithë historinë e njerëzimit un paktën flas për qytetin ku un rri, ku është formuar qyteti i parë që të edhe i parë që është formungu në të janë, e parë është ndërtu gjamia. Pasaj e ndërtu një shkollë, pasaj një institucion tjetër, por, baza ka tjenë gjamia për të drejtu i rjurë në moralit mirë, që tjetë i mirë dhe për shukërimi. Nuk është gjamia thjeshtë të të shumën gjamia, ajo është burim i moralit i rjurë. Allah shumë lefët. Allah shumë lefët.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 nga se që farë kuptimi ka moralit teorekë të amësojmë, ndërsa nuk kemi së bërtim praktikë. Në i shpesherë është përkuvizuar moralit me një njësit e ti, nga se so është tërsi vlerash të shumëta që duhet me to të pajisit njerimë. Nga njëre është përkuvizuar moralit duke përzirë nga kjo tërsi një njësit, për të regës edhe kjo e moral mësaharra, edhe kjo është moral mësaharra. Ka njëre është nga një ose më mjaftojnë me selektimin gatësisë. Andë vjen shëroti i i përqendro, mos haro se kjo është, nuk ka vetëm kjo. Edhe ajo uh, është nuk ka vetëm këtë, cila që ti e di duke bërë këtë mërat. Ë nga përqëvizimet, ndoshta më përmbledh se kada tema ne përqëvizim që e ka dashur shumë gatërat. Kaon edhe asen e basrihu rahimullah dhe nisa të tjerë ka thonë huwa badlu an-neda wa kaffu al-adha. Shumë shkurt. Apo badlu an-neda është ë uh, spenzimi i mundet për të bërë mirë apo dhe të përmbajturit nga çdo dëmtim ndaj tyre. Të ja pas munden që të bëkësi rë mirë, për të bërë mirë, për të bërë mirë. Kë për të bën mirë, për mlet, do të thënë bëj mirë më të vështirë. Çdo gjë që është mirë. Madje ko përkuzim që kan thon, apo përmoron, përmoron e, për për e mirë ka thon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 Gjenera e kërkuar nga ona që të bëjmë mirë dhe mos bëj keq. Ktu janë dy binar mbi cilin ets marrani besimtarët. Por gjenera nuk bëjmë nuk mund të bëjmë mirë, nuk ka mundësi të bëjmë mirë dikujt. I themi s'pa ku mos sa dëmto. Edhe kjo është moral. Këtë mundesh. Edhe kjo, këtë mundesh. Nëse kimi mundi të bëjmë mirë filanit, do kemi të ndihmojmë. S'pa ku mos bëjmë dëm. Nëse nuk kemi mundësi të bashkojmë njerëzit, s'pa ku mos i përçojmë. Nas nuk kem mundësi të gëzojmë atë spokomosti mrzitë. Nëse kemi mundësi madhështum ndihmojmë, spoko mos ti dëmtojmë materialisht. Nëse kemi mundësi ë të kontribuojmë ne ashtaq spoko mos ti më shty dekurajojmë ata që kontribuojnë. Sa kanë diku për shembull ban mirë dikujt. Te ski mund si më ndihmo ti. Po thua edhe thua shkëhati. Uti pse ndihmon dikat shumë, nuk di pse ti vepron kështu. Deri kur pse vëti më ullo. Nëse s'ki më ti të bëshë pjesë e mirë, pëse të kërëndi kënë që të largun nga mm -hmm. e mira? A në gjitha këtojnë pjesë për bëshët e kuptimit e moralit në islam. Edhe përse të thash, islami, të tot, uh, uh, në to tëtë, mekanizme që i përdoar për instalimin e moralit të këbesimtari, i bënë këtë kuptim. E bënë duke stimuluar dhe inkurajuar dhe bënë duke kërsnuar dhe friksuar nga dënimi. Andaj bëjkët e ki kët, shpoblin kët, shpoblin kërsnën. Këta kanë pjesa të parë bën mjet. Në anë të teatrit, nuk është vetëm dalgon nga keqja, por nëse bën për të kët, për të kjo, të kërsnon. Anarkiko, definicioni si përputhet me mekanizmat që i shërbein zbartimit praktik të këtij definicioni? Nga këto të gjitha hocë, pse nuk kaçat për të përzihedhim, do të thonë se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 Ma dje, morali është zbërthim praktik i besimit tonë. A nuk është nënqmim për besimin që kemi në qofë se dëshmitari tjërë sile jonë? Parëmëna, na besojmë në Allahun Azogjeli dhe më burëmi me këtë besim se kemi besimit më të pasër. Më burëmi se besojmë në Allahun një të vetëmin për shach, për rival, për fëmi, për gru, për ashtë të metë, nambur me kët dhe kur dëshmojmë tua dëshmojmë të tjerëve saksinë e besimit këtë bën përmes silljeve tona a janë silljet tona asht moraleon dëshmitar i denj për besimin ton edhe këtë duhet të vëdësojmë parlamento për shemb vallai në çufse ë një çevëri për zgjedhjes së dhës apo dhajsë dhës sa duhet del para mediave për të kuptuar vendimin e çevërisë a i qërtën ato vendime si kurjetë opozit, a e mbajnë zëdhëns, e, e mbajnë shpër mba një dhe loj, e lërgujnë, të tu një ke dhalë me na kritikuneve, të tu akumtojsh njerëzve që në primit tonë. A dajnë e një tona, një një një njënë njënë, një njënë njënë, një njënë me si timi opozit i besime. Unë besojë kështut, por kjo që besojë një shgabim nga se kështut do tjetë. Në kër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 me këshillën. Zot i shpërdorë. Përqendëshëmtar të, të modelit më të mirë të njerëzimit, përqendëshëmtar të besimit ton, e mbyllim misionin e parë të ciklit të ri që kemi nisur në rrugën drejt Allahut. Allahu subhe. Allahu shpëleveti. Amin be yub. Të nderuar miq, me këshillën e fundit të misionit ton të par, në këtë ditë të fundit të kësaj vere, e përsërisim edhe një herë fjalën e Hoxhës, të kemi kujdes për të qenë dëshmitar të denj të modelit që ne përfaqësojmë, modeli të profetit të fundit të njerëzimit dhe dëshmëtarët të dejnë të besimit që pretendojmë. Memorale tonë të kemi kujdes. Dhejnë e misionin të jetër të që ofshin kujdesin e Allahu të gjelesha nëhu. Assalamu alikum, rahmetullahi, u brekatu.